Walakada arsalna Nuhan ila kawmihi Fakala ya kawm i'abudhu Allah ma lakum min ilahi ghayruhu Afala tatakun Na hakika atulimtumanuhu ku watu wake Akasema enyi watu wangu Mwabuduni mwenyezi mungu Nyinyi hamna mungu wasikuwa yeye Basije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 Walau syaa Allah la anzala malaa'ikatan ma sami'na bihaadha fi abaaina al-awwalin walisema wale waku ku wali kufuru wakati waktu yake huyo si chochote ila ni mtu tu kama anataka kujipoa bora na law kwa mwenyezi Mungu amependa basi yaqini angeli teremsha malaika atukusikia haya kwa baba zetu wa zamani in huwa illa rajulun bihi jinna fatarbasu bihi hatta hin oyo silolote ila ni mtu mwenye wazimu basi mngojeeni tu kwa muda qala rabbi nasurni bima kadhabu أقسما مولا ونج ملهي ننسورو بقوا فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها Fasluk fiha min kullin zaujaini thnaini Wa ahlaka illa man sabaka alaihi lkawlu minhum Wala tukhaatibni fi lathina zalamu Innahum mugrakun Tukampa wahi Unda jahazi ya macho yetu na uongozi yetu Basi itapofika amri yetu naikafurika tanuri hapo waingize ndani yake wakila namna dume na jike na hali zao isipokuwa yule ambaye katika wao juu yake imekwishatangulia kauli wala usinitajie hao walio dhulumu kwani hao bila shaka watazamishwa Fa itha stawaita anta wa man ma'aka 'ala al-fulk fa qulil hamdulillahi alladhi najjana min al-qaumidh zalimin Basi utakaputulia wewe na waliopamoja nawe humu amelekebunii Sema alhamdulillah Sifa zote njema ni za Mungu Alietu ukua na watu madhalim Wakurrabbi anzilni munzalam mubarakan Wa anta khairul munzilin Nasema, mula wangu mlezi Nitirimshi mtirimshi wenye baraka Na wewe ni mbora wa watere mshaji. Inna fi thalika la ayati wa inkunna la mubetalin Hakia katika hayo ya pumazingatio Na kwa yakini sisi ni wenye kuwafanyi ya mtihani Thumma ansha na minbaadihim karnan akharin Kisha bada yao tukaanzishe kizazi kingine fa arsalna fihim rasulan minhum an a'budu Allaha ma lakum min ilahin ghayruhu mtume miongoni mwao kuambia muabuduni Mwenye Mungu amna Mungu asiye kuwa yeye je Ye, amogopi Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Nakatiika visa vya watu wake pana mazingatio kwa ajili mpate kuamini basi sisi tulimtuma Nuhu kwa watu wake na yeye akawaambia enyi watu wangu Mwagudu ni mwenyezi mungu peke Kwani njini hamna anistahiki kwa gudiwasikuwa yeye Hamogo pia thabu yake na guonduka neema zake mkimuasi Wakubo wakaumu yake waliukufuru Wakiukanya wito wake Na wakizuia watu wasifuate walisema Hapana kutila fuyo yote baine anuluna njini Kwani yeye ni mtu kama njini Lakini anataka kujipaa bora juu yenu kwa huyuitoa wake. Na la opua wapo mitume wanautoka kwa Mwenyezi Mungu kama anavyodai yeye. Basi angewaletea ya malaika sisi atukupata kusikia hito huu katika tarehe za baba zetu waliyotangulia wala kutumwa binadamu kuwa ni mtume. Huyu si chochote, ila ni mtu mwenye wazimu na kwa hivyo akasema, ngojeni Na mstahamilieni mpaka ukashifike wazimu wake Au kufike kuangami ya kwake Nuju wakamuomba mwela wake mlezi Bale ya kukatatama kuwamili kwa wakasema Ewe mwela wangu mlezi Ninusuru nao Na watia adabu kwa sababe kukathimisha kwa wato wangu Tuka muambia kwanji ya ufunu Yani wahi Unda jahazi Na we utalindua na uangalizi wetu Shariao haito kupata Nasi utakuongoza katika kazi yako. Na ikifikili ya miyadi ya kuwathibu na ukaona tanuri na fuka maji kwa ambri yetu. Basi waingize katika jihazi katika kila namna ya fiumbe bilivyo haidumi na jike. Na waingize ya halizako isipokuwa waliokwisha thibitika thabu yao kwa kukosa kwa wa imani. Wala usiniombe kuoko wa wali waliothulumu nafsi zao na wakawathulumu na wengineo kwa kafiri na waasi. Wani mimi ni mwa hukumia kwa kwa sababu ya thulma yao ya ushirikina na waasi Tukampa wahi, unda jahazi, mbeli ya macho yetu na uungozi wetu Basi itapofika amri yetu na ikafurika tanuri Hapo waingize dani yake, wakila namna dumena jike Na ahali zako isipokuwa yule ambaye katika wawo juu yake mekwishetangulia ya kauli Walau sinitajie hawa wale thulumu Kwa ni hao bila shaka watazamishwa, hakikahaya mailezo ya tofani ilotokea. Ijapokuwa ni kwa tu, katika hizi aya tukufu kwa mwenye akili ya kuzingatia ya namana na mambo ya hakika mengi ya kilimu ambayo ya watu wengi. Na tanuri kwa lugha ni jiko na kuchumia mikate au pia ni uso wa ardi na kila chenye kutimbuka maji na kila penye mkusanyiku wa maji. Na siwepesi kusema kwa yakini tarihi ya hiyo tofani, kwaani zilitokia tofani nyingi za ama zakale, kama katika Babylonia, bara hindi na Amerika. Nazipo badhi ya hadithi, za kienyeji mbali mbali zilazotanya za tofani, lakini hayelekei kuwa hadithi hizo, ndiyo zime tofani kubwa o tofani ya nuhu. Uchunguzi umethimitisha na pia zimeoneka na tofani nyingi ulimanguni, Natofaani ya mwisho ya ulimwengu mzima ilikuwa sababu yake ni kumalizika kipwini cha barafu cha mwisho na kuyayuka barafu nyingi ya kaskazi kabisa na kusini kabisa kwa dunia. Na sisi hatujui kwa yakini lini mizani ligiuka na chanuri kafurika yani usuarvi kwa kupanda kwa ghafla kwa hiyo na kuyayuka barafu hata ya kapanda ni umaji ya bahari na ya kumogika maji. Yafaa kutaja kuwa kuyeyuka barafu ya zamaza barafu za mwisho kulileta hali ya hewa yenye ya mvua nyingi sana katika sehemu za dunia zinazo mbali na huko kaskazini na kusini kabisa kuli ulimwengu kama vile katika bahari ya kati yani Mediterranean kwa vyote vile hivyo inakubalika kuwa hatuna ushuhudi wa kusema lini hasa zilikuwa hizo zamaza nuru na kaumu yake Yaliyothahiri kuwa yote hayoni miujiza ya mwenyezi mungu Na katika miujiza ni kuwa nuhu waliwanasuhi watu wake Na haka waonya na gathabu ya mwenyezi mungu Na mwenyezi mungu hakafunuwa kuwa atawazamisha ikiwa hawa kutengenea. Na tena haka mfunulia undemerikebu Kisha ikajaambri ya mwenyezi mungu Na mizani kapinduka na tanuri kafurika Ika mimi nikamfua kuthimitisha alio ya mwenyezi mungu kumwa bianuhu. Ya kwa mwenyezi mungu anajua kuwa hatu amini mtu katika kawumu yake baale awale waliukusha amini. Na ukisha panda na ukatua wewe na waliupamuja nawe katika jahazi hiyo. Basisema kwa kumshukuru mula wakumlezi alhamdulillah Sifa zote njema ni za mwenyezi mungu amba edie ya lituko, na shari ya watu makafiri alioasi. Na useme, ewe mwela mlezi, nijaliye nishuke mashukio ibaraka, pahala pazuri pakuka wakati wakuterem kanchikavu, na ulitunikia amani hapo, kwani niwewe tupeke yako neweza kuteremisha pahala pakheri na amani na salama. Hakika katika kisahichi ya pumazika tiyo na mawaitha mengi, na hakika sisi, Tunawajaribu, yani tunawapamtihani, wajawetu, wakiri na shari Na ndani ya nafsi zao, wala utayarisho, wayote hayo Tena dhaadi ya kaumia nuhu, tuka namna ya watu wengine, na wawo ni aadi Tuka hud, na ni katika wao, tuka waambia kuhulimi wake Mwagudu ni mwenyezi mungu pekeake, kwa ni njini hamna mungu wanaistahiki kwa gudiwa, siyokuwa yeye Niyye peke yak ke anefa muogope basije mekhofu adabu yak ke mti muasi